Și am toată convingerea că faptul că ai venit în locul acesta nu e o întâmplare. Am toată convingerea că Dumnezeu are un plan cu fiecare din noi. Și așa cum menționam în ciclul de predici pe care l-am început în urmă cu două săptămâni, cred că Dumnezeu vrea ca fiecare din noi să fim mai buni. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, fiind inspirat de, Duhului, de Duhul Sfânt, spune Apostolul Pavel, el este de folos să învețe, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dorința lui Dumnezeu este să fim destoinici pentru orice lucrare bună. Și în contextul predicii de duminica trecută, în care am vorbit că este important pentru ca noi să fim mai buni, pentru ca noi să, fim, să funcționăm la un potențial maxim, este important să ne înțelegem chemarea, este important să ne descoperim chemarea și apoi să umblăm în chemarea pe care Dumnezeu ne-o face. Duminica trecută am vorbit mai mult despre chemarea pe care Dumnezeu ne-o face în aspectul meseriei, în aspect material a profesiei pe care noi ne-o alegem. Și am văzut că Dumnezeu se ocupă până și de aceste probleme. Acum vrem să privim Rusaliile în contextul chemării lui Dumnezeu. Și aș vrea să realizăm că Rusaliile au fost un eveniment programat de Dumnezeu Eveniment care trebuie să fie în viața tuturor acelora care vor să-l slujească pe Dumnezeu cu eficacitate. Că fără rusalii, creștinismul n-ar fi ajuns unde a ajuns astăzi. Fără rusalii, fără experiența aceasta a celor care au răspuns chemării lui Dumnezeu. Puvântul Domnului ne spune că Iisus Hristos a chemat mai mulți ucenici și la un moment dat au ajuns șaptezeci și din cei șaptezeci și-a ales 12. Vă veți pune întrebarea, cum i-a ales? Care este secretul să fii ales de Dumnezeu? Apoi, trei ani și jumătate, cei 12 ucenici au fost ucenici al lui Iisus Hristos. Mergeau unde mergea El, ascultau predicile Lui, îi puneau întrebări. Trei ani au fost instruiți, este exact așa cum în colegiu acum, trei ani de zile. După trei ani... Au absolvit colegiul lui Isus Hristos. Dacă Isus ar veni să deschidă un colegiu aici în Oradea, câți va să înscrie la el? Numai atâția. M-am gândit, dacă Isus Hristos ar veni să înceapă o biserică în Oradea, câți ar merge la prima întâlnire? Ziceți voi treaba asta. Dar nu cred. Nu cred. Știți de ce nu cred? Pentru că Dumnezeu este imprevizibil. Și noi l-am așteptat pe Iisus Hristos cu barbă lungă, cu robă. L-am aștepta poate să înceapă cu a ne dărui niște ciocolăți să ne binecuvânteze, să ne spună niște cuvinte deosebite. Dacă însă ar începe lucrarea cum nu ne așteptăm, am zice, vai șama, nici vorbă, ăsta 100% nu noi de la Dumnezeu. Vreau să vă spun că pe vremea lui Isus Hristos n-a fost primit Isus Hristos. A fost o surpriză pentru farisei, pentru cărturari, pentru lideri și pentru oamenii de rând. A fost o surpriză și tot timpul își puneau întrebarea, oare el este Mesia? Trei ani și jumătate s-au tot, tot întrebat și la urmă au zis noi Mesia, îl răstignim, Hulește. Doamne, ajută-ne să putem să te primim pe tine așa cum vii și să avem certitudinea că așa cum tu te prezinți în viața noastră, este modul în care tu vrei să ni te descoperi. În ceea ce privește chemarea pe care Dumnezeu ne-o face, cuvântul Domnului ne spune că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Cum putem noi să devenim aleși a Lui Dumnezeu? Pentru că mulți sunt chemați. Metoda prin care Dumnezeu ne alege este modul în care noi răspundem la chemarea Lui. Ucenicii care au fost chemați de Iisus Hristos ne spune, ne spune Evangheliile că ei au lăsat totul și l-au urmat pe Iisus Hristos. Apoi ei s-au supus, deși n-au înțeles multe lucruri, s-au supus cuvântului lui Isus Hristos și au ascultat întru totul. Au fost cu adevărat ucenicii lui. Apoi, un alt lucru foarte important, la un moment dat Isus Hristos a văzut că mulți îl părăsesc, pentru că nu respecta tradiția, nu respecta anumite lucruri care ei le aveau în mintea lor și, pe rând, au început să plece de la întâlnirile pe care le aveau, Și s-a trezit dintr-o sală plină cu câțiva în jurul lui și i-a întrebat și pe ei, voi nu plecați, hai, aștept să văd. Ei și-au exprimat credincioșia față de Dumnezeu. Și a zis, unde să plecăm? Pentru că la tine sunt cuvintele vieții. Pe tine te vedem Mesia trimisului Dumnezeu. Pe cine să mai căutăm? Și din cei aleși, îi spune cuvântul Domnului, din 12, 11 au fost credincioși. Până la cap. 11 s-au bucurat de harul pe care Dumnezeu l-a revărsat peste ei și au ajuns în fața unei mari promisiuni a lui Dumnezeu, care era un examen al credincioșiei lor. După ce a înviat din morți, Iisus Hristos, înainte de a se înălța la cer, în fața acestor ucenici care au rămas credincioși, le-a spus, nu vă depărtați de Ierusalim. Aveți trei ani de ucenicie, ați participat la toate predicile pe care le-am ținut. Ați văzut minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în mijlocul vostru. Încă nu sunteți calificați. V-am trimis și ați făcut lucrări și ați văzut că cuvântul este adevăr, Duhurile vă sunt supuse, și v-am spus, nu vă bucurați că Duhurile vă sunt supuse. Bucurați-vă că numele vostru este scris în ceruri! Bucurați-vă! Dar încă nu sunteți calificați complet. Pentru că Dumnezeu face chemarea generală. Și Dumnezeu ne cheamă, dacă citim cuvântul lui, vedem că în chemarea generală este să fim mai lui. Și numai ai Lui, Isaia 43 cu 1. Să fim ucenicii Lui, Matei 10 cu 1. Să lucrăm în via Lui, Matei 20 cu 1. Să vestim Evanghelia, faptele apostolilor, capitolul 16, versetul 10. Să fim martori ai Lui. Înainte de înălțare, Iisus i-a chemat pe cei care stăteau și priveau cu ochii evenimentul deosebit care se va asemăna cu evenimentul întoarcerii Lui. Și cum îngeri au spus, cum l-ați văzut plecând, așa el va veni. Iisus le-a spus, nu vă depărtați de Ierusalim, pentru că voi veți fi îmbrăcați cu o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Și numai atunci veți fi cu adevărat martori ai mei. În veți fi martori la voi acasă, în Ierusalim. Apoi, în vecinătatea voastră, în Samaria. Și apoi, până la marginile pământului, la nivel internațional, veți fi martori ai mei. Dar pentru a primi această delegare și ștampilă, aveau nevoie de o lucrare deosebită pe care Dumnezeu o avea în plan și despre care Iisus Hristos le-a spus în nenumărate rânduri. Pentru că Iisus i-a pregătit dinainte și a spus Eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde voi fi eu să fiți și voi cu mine. Eu mă duc, cum se spunea la momentul de rugăciune, dar vă voi trimite un alt mângâitor vă voi trimite un consilier, vă voi trimite Duhul Sfânt, care va fi cu voi, în voi și peste voi. Vă va imersa. Și atunci când veți fi plini de Duhul Sfânt, veți fi cu adevărat martorii mei, veți funcționa la potențial maxim. Vrei să fii mai bun? Vrei să fii un tată mai bun? Experimentează această lucrare. Vrei să fii un soț mai bun? E o mare diferență între un soț care știe teologie și un soț care este umplut cu Duhul Sfânt. Mare deosebit. Vrei să fii un creștin adevărat? E o mare deosebire între un creștin care a absolvit un colegiu biblic și un creștin care este umplut de Duhul Sfânt. E o mare deosebire. E o mare deosebire. Și vrea în această dimineață să înțelegi că Duhul Sfânt este aici. Unii zic, opa, dacă aș fi trăit eu pe vremea lui Iisus Hristos, să mă duc eu să ascult predica lui, că predicile astea care le auzim acum ne ador. Aș merge și cuvântul, -aș i sorbi cuvântul, l-aș înregistra, i-aș multiplica videocasete, aș trimite, l-aș pune pe toate posturile. Vreau să vă spun că Duhul Sfânt este aici. Și Duhul Sfânt nu-i o nălucă, nu-i o putere dispersată în Universul acesta, ci este o persoană. Benihin spunea că el obișnuiește dimineața, când stă înaintea Domnului, să-i se adreseze Duhului Sfânt și să-l salute. Bună dimineața, Duhule Sfinte! M-am sculat prin protecția ta prin călăuzirea, prin binecuvântarea ta, sunt gata, vreau să fac primii pași, Vino cu mine, călăuzește mă conciliază-mă, instințează mă dinainte, vorbește mi ocupă-te de mine. Se spune cuvântul Domnului că ucenicii au ascultat, pentru că i-au fost credincioși, deși după experiența pe care au trăit-o, cu moartea lui Iisus Hristos, erau dezamăgiți, erau bulversați, nu știau ce să facă, cum să iasă cu basma cureată în fața oamenilor, dar când au văzut că Isus este vil, o energie puternică de viață a pătruns în sufletele lor și când le-au văzut că este gata să se înalțe la cer, și că tot se întâmplă așa cum le-a spus dinainte, au zis, gata cu îndoiala, de acum credem tot ceea ce ne spune. Ce Iisus le-a zis, mergeți în Ierusalim, în odaia de sus, acolo, stați înaintea Domnului. Jucați cărți, duceți-vă cu voi telefoanele și... Să fiți siguri că aveți jocuri să vă puteți juca, că nu vă plictisiți. Nu le-a dat multe instrucțiuni Iisus Hristos, dar ei au știut ce înseamnă să meargă în odaia de sus. Și spune cuvântul Domnului că aproape în jur de 120 de persoane s-au dus acolo și au stat și au așteptat promisiunea lui Dumnezeu. Au așteptat o zi, au așteptat două. Așteptat 10, n-a venit. Se apropia o sărbătoare mare, rusalile, se gândeau ei, vor veni oameni din toată lumea în Ierusalim. Au auzit de evenimentul care s-a petrecut. Au auzit că Iisus care a fost răstignit, S-a arătat la peste 500 de oameni. Să ne prezentăm la această întâlnire, vom fi întrebați, sunt oameni din multe națiuni prezenți acolo. Se apropia sărbătoarea. Și cuvântul Domnului spune... În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc, cei 120. Deodată, neprogramat, neașteptat probabil de ei, au zis, a fost trecut timp mult să mai stăm în rugăciune, să mai stăruim înaintea Domnului. Deodată a venit din cer un sunet ca vâșurit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împrăștiindu-se printre ei și s-au asezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Dacă stăteau acolo în cameră, să zicem că nu prea știa lumea ce se întâmplă. Dar se pare că au ieșit din camera de sus. Se pare că s-au dat în spectacol în fața lumii. Și când oamenii care au venit la sărbătoare aceasta, i-au văzut cum acționează din exterior, au zis, lăsați-i că știți zbeți. Dar nu-i vedeți, că nu stau pe picioare, se culcă pe jos, vorbesc nu știu ce prostii, nici, nici nu-i poți înțelege. Lăsați-i în pace, săraci, așa de dimineață s-au îmbătat. Frații mei, stimați creștini, adeseori procedăm și noi la fel. Am avut oameni care au venit în mijlocul nostru și au zis asta e lucrarea Domnului? Păi, frate, dacă vrei să analizezi lucrarea Domnului, uite te în Biblie și vezi dacă e scris acolo că așa se va întâmpla Că astea sunt semnele oamenilor care se închină înaintea lui Dumnezeu din toată inima. Acceptă-le! Nu fi bătut în cap și spune, apu nu e așa cum suntem noi obișnuiți. Frații mei, Dumnezeu nu lucrează după tradițiile noastre. Dumnezeu nu lucrează după obiceiurile noastre. Dumnezeu lucrează când într-un fel, când într-altul. Dumnezeu nu încape în ecuațiile noastre, în formulele noastre matematice, în cuștile în care noi am vrea să-L punem pe El, pentru că El își are autonomia Lui și El lucrează așa cum vrea El. Dar interesant este că El dinainte ne-a informat cum vrea să lucreze. Să nu fie o surpriză pentru noi. Și după ce... Au văzut evenimentul care a avut loc. Toată sărbătoarea s-a concentrat spre această manifestare a prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor. Erau primele roade pe care nu oamenii, ci Dumnezeu le aducea ca urmare a lucrării sale. Era lucrarea de început, la un moment dat, unul din cei mai fricoși ucenici al lui Iisus Hristos. Ăla care s-a lepădat în fața unei slujnice și a zis, nu-l cunosc, lasă-mă în pace. De frică, de frică, omul acesta, Petru, s-a ridicat în picioare, în fața acestei mulțime. Și a început cu glas autoritar și puternic și a arătat spre liderii care erau prezenți la această sărbătoare, și i-a numit clar și a zis, voi l-ați omorât pe Iisus Hristos, l-ați răstignit, voi! Și ați crezut că e mort, dar a înviat. Este viu, noi l-am văzut! Mi-am pus întrebarea și am zis, dacă fariseii aveau cel mai mic argument acolo în această adunare mare, sărbătoare, ar fi mers și ar fi spus, stai puțin Petru, stai, stai, stai, noi știm unde l-am pus. Ei mormântul aici în cimitirul nostru, ia venit să vi-l arătăm, aici e Iisus. Dar pentru că n-au avut nici măcar cel mai mic argument, au tăcut mă gândesc că s-o fi retras de acolo, mai ales când au văzut lucrarea pe care Dumnezeu o face și că l-a văzut pe Petru cum vestește Evanghelia cu toată puterea. Fricosul de Petru îi acuză în față că vestește Evanghelia și le spune lucrarea pe care voi o vedeți nu-i numai pentru noi, nu-i numai pentru evrei, nu numai pentru vremea aceasta. Ascultați ce spune Petru în predica lui. Căci făgăduința aceasta este pentru voi care sunteți prezenți aici. Nu numai pentru cei 120. Este pentru voi toți care sunteți aici, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru. Vrei să fii mai bun? Descoperă chemarea lui Dumnezeu în viața ta. Vrei să fii mai eficient, vrei să ai, să lucrezi la potențial maxim lasă puterea lui Dumnezeu să cadă peste tine. Pentru că este chemarea lui Dumnezeu. Este chemarea lui Dumnezeu. Frații mei, aș vrea în această dimineață să înțelegem că toți suntem chemați la această lucrare. Că rusaleile au constituit o cotitură importantă în lucrarea lui Dumnezeu. Că este evenimentul care maximalizează care eficientizează lucrarea lui Dumnezeu cel mai puternic. Și dacă vrei să fii un martor al lui Iisus Hristos și să-ți împlinești mandatul și chemarea, este foarte important să experimentezi această lucrare a rusalilor pe care a experimentat-o Petru, pe care a experimentat-o cei 120 și, și cuvântul ne spune că apoi, după predica lui Petru, au fost 3.000 de oameni care au experimentat puterea lui Dumnezeu, apoi 5.000 și de atunci milioane și miliarde de oameni în serii, în valuri, în stropii ploi târzii au experimentat binecuvântarea, reversarea Duhului Sfânt Lucrarea pe care Dumnezeu a spus este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce vor fi chemați de Domnul în oricât de mare număr îi va chema El. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Cum să ne întărim chemare? În Apocalipsa, în capitolul 17, versetul 14 ne spune... Cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el vor birui. Chemați, aleși, credincioși care sunt cu el vor birui. Tu ești chemat, tu ești ales de Dumnezeu și pot să dovedești că alegerea lui Dumnezeu este pentru fiecare din noi. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Înainte ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu, El ne-a ales pe noi. Depinde cum răspunzi chemării lui Dumnezeu? Depinde cum îți întărești chemarea și alegerea ta? Depinde de credincioșia pe care tu o dovedești. Și numai așa rusalile pot avea o binecuvântare în viața ta. O femeie foarte supărată că un ceas care l-a primit cadou s-a oprit, s-a dus la un ceasornicar și a zis ceasul ăsta scump, n-a funcționat decât un an de zile și... E foarte scump și nu vreau să mă despart de el. E un cadou pe care l-am primit. Și ceasornicarul s-a dus în spate și în câteva minute a venit înapoi și a dat ceasul și a spus, funcționează. Și ea foarte mirată pentru că se aștepta să vadă niște operații tehnice extraordinare pe care ceasornicarul le aplică acestui ceas. A întrebat, ce a fost defect? Și ceasornicarul a spus, bateria s-a consumat. Dar cum s-a consumat? Că în fiecare dimineață l-am tras. Ceasornicarul i-a spus, bumbuola ăla, butonul ăla pe care tu tragi în fiecare dimineață, este o imitație a ceea ce a fost în trecut. Ceasul ăsta funcționează cu baterie. Degeaba l-ai tras în fiecare dimineață. De ce ai făcut -o, acele mișcări, crezând că îl pregătești pentru o nouă zi? Pentru că bateria se consumă și ea trebuie să fie încărcată. Rații mei, adeseori se întâmplă în viața noastră că bateriile scad în intensitate și avem nevoie de încărcare. De aceea Iisus le-a spus ucenicilor, pentru că au trecut printr-o traumă în care bateriile lor au fost complet descărcate. Uitați-vă la ei, s-au închis acolo și n-au vrut să iasă afară, au stat cu ușile închise și când Iisus a apărut în mijlocul lor, wow! bateriile erau descărcate, aveau nevoie, nevoie de un schimb de baterie, de o încărcare a bateriilor. Jerusalele le-a încărcat bateria. Priviți-l pe Petru cu câtă putere vestește Evanghelia. Primiți-i pe ucenici cu câtă autoritate lucrează și cu câtă îndrăzneală îi înfruntă pe oamenii care se ridică împotriva lor și încearcă să-i oprească și le spune în față. Ce vreți voi, să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Plin de curaj cu bateriile încărcate. N-ai vrea să se încarce bateriile astăzi? Mâine, marți, la rugăciune. Fratele Arpe a venit marți la rugăciune și le-am împărțit pe grupe, ne rugam și am întrebat, frate, pentru ce să ne rugăm? De ce, fratele, stați puțin? Stați puțin. Că prima dată trebuie să mulțumim. Data trecută ne-am rugat ca Domnul să mă vindece. Frate Arpe, aici ești. Te-a vindecado ou Aleluia! Aleluia! Amém. frate mim Dumnezeu lucrează. Adeseori când noi credem că suntem slabi, puterea lui Dumnezeu se face desăvârșită în viețile noastre. Și ori de câte ori venim înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne atinge cu puterea Lui, ne activează, ne dă putere să putem merge mai departe. Și harul lui Dumnezeu se revarsă peste viețile noastre. Cei chemați, aleși, credincioși care sunt cu El. Cum putem să ne întărim chemarea și alegerea noastră? Primul lucru, să răspundem fără rezerve chemării lui Dumnezeu. În momentul în care ucenicii au fost chemați, ei au răspuns fără rezerve chemării lui Dumnezeu. Au lăsat totul ce l-a urmat pe Iisus Hristos. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Matei, capitolul 6, versetul 24. 1 Samuel, capitolul 7, versetul 3. Îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. În momentul în care simți chemarea lui Dumnezeu că este îndreptată spre tine, tu ești provocat să răspunzi fără rezerve lui Dumnezeu și să decizi să-i slujești numai lui Dumnezeu, să decizi să o rupi cu lumea, să o rupi în a sluji pe cel rău și a, -ai face a răspunde la minciunile lui și să te dedici în totalitate lui Dumnezeu. Este primul lucru pe care poți să-l faci pentru a-ți întări chemarea și alegerea. Al doilea lucru, să decizi să fii un ucenic al lui Iisus Hristos. Mulți sunt chemați, dar puțini își dovedesc chemarea și își întăresc chemarea și alegerea. A fi ucenic al lui Iisus Hristos înseamnă a-ți lua crucea și a-l urma pe el. A merge acolo unde merge el, a asculta ceea ce îți vorbește, a face ceea ce îți poruncește, înseamnă a fi alături de el în orice împrejurare și să începi cu lucrurile mici, pentru că așa e un ucenic, începe să facă lucrurile mici și apoi maestru când te vede că faci cu toată inima, îți încredințează lucruri mai mari. Pentru că altfel nu se poate. Străgi materialul, faci risipă. Și mai ales când materialul este omul, ceva ce este foarte scump înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te lasă să faci tu rebuturi, ci îți încredințează lucrări în momentul în care are toată convingerea că lucrarea pe care El ți-o încredințează e gata să o faci și ai fost pregătit pentru aceasta. Ioan 8, versetul 31. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Clar, nu faci ce stai capul. Nu faci cum vrei tu sau cum ți-o spus cineva sau tradiția pe care tu o ai. Tăteam de vorbă cu un preot aseară și îmi spunea că zice, e bine să. Um, să trăim în unitate toți creștinii, dar e foarte important să nu uităm tradiția. M-am uitat la el și am zis, săracul de tine, săracul de tine. Ioan 13 cu 35. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. Bă, am fost la biserica Salem. Să vezi ce acolo, domnule. Sară în sus, bat din palme, mai șamar ce acolo. Din aceasta vor cunoaște toți că sunteți cenici mei dacă veți avea dragoste unii față de alți. Am întrebat un lider cu care în timpul comunismului ne ascundeam și aveam studii biblice și eram gata să renunțăm la foarte multe lucruri pentru Dumnezeu. Și ne simțeam atât de bine împreună din diferite biserici și denominații. L-am întrebat ce s-a întâmplat cu noi acum, în libertate, de nu ne mai vedem unul pe altul, de ne vorbim de rău unul pe altul. Ce s-a întâmplat cu noi? Avem nevoie de rusalei, frații mei. Avem nevoie de revărsarea Duhului Sfânt. Avem nevoie să fim ucenici adevărați al Lui Iisus Hristos. Pentru că lumea va cunoaște că suntem ucenicii Lui dacă vom avea dragoste unii față de alții. Dacă ne vom ruga unii pe alții pentru alții. Ajută-ne, Doamne, să fim cu adevărat ucenicii Tăi. Al treilea lucru foarte important pe care îți poți întări chemarea și alegerea, să cauți umplerea cu Duhul Sfânt. Aici este punctul la care am vrut să ajung în această dimineață. N-am detaliat celelalte puncte, dar aici vreau să mă opresc puțin. Pentru că am toată convingerea că Dumnezeu are aici oameni deosebiți pe care i-a chemat și pe care i-a ales. Oameni deosebit pe care Dumnezeu vrea să-i folosească în lucrarea lui, dar ei trebuie să-și întărească chemarea și să asculte de Dumnezeu să stea să primească această putere care îi va face să fie martori eficienți, puternici la ei acasă, în Ierusalim, în Samaria și apoi până la marginile pământului. Ajută-ne, Doamne. Cum putem să primim această putere? Vreau să. Pentru că vreau să vă pregătesc pentru marți. Am convingerea că Dumnezeu vrea să lucreze ceva. În primul rând, pentru a putea primi această umplere cu Duhul Sfânt, este important ca noi să pregătim vasul înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este înțelept și nu toarnă vinul nou în burdufuri vechi. Așteaptă să vadă inima ta că se deschide înaintea lui Dumnezeu, că mărturisești păcatele pe care le-ai făcut. Că vii înaintea lui Dumnezeu și-ți ceri iertare, că vii înaintea lui Dumnezeu și ceri ca puterea sângelui lui Iisus Hristos să scurățească gândurile, dorințele și orice gând să-L faci rob ascultării de Iisus Hristos și orice dorință să o supui voi lui Dumnezeu și să spui Doamne cercetează-mă și tot ce nu este după voia ta Curăță, extirpează Tu, Doamne. Pregătește-mă să fiu un vas curat pentru ca vinul pe care tu vrei să-l torni în viața mea, care îmi va da putere, care îmi va da vitalitate, care îmi va da și potențialul meu, va amplifica potențialul meu, să fie turnat într-un burduf curat, într-un burduf nou, un burduf flexibil. Care se, care se mulează după voia ta, care nu-i tare, care nu crapă atunci când vinul lui Dumnezeu se toarnă. O, de ne această inimă! Ca un burduf nou, flexibil înaintea ta, gata să primească această binecuvântare pe care tu vrei să o torn peste noi. Apoi, al doilea lucru, să crezi că această promisiune este pentru tine și pentru acum. Poate că mintea ta este poluată de tot felul de lucruri pe care le-ai auzit, care s-au spus, care zic că lucrarea asta a fost atunci pe vremea apostolilor, că ea nu e o lucrare care trebuie să se vadă astăzi în creștinism că a fost ceva de mult, apoi ai de a face cu tot felul de atenționări. Fii foarte atent că s-ar putea să primești un duh rău. Așa m-au auzit pe unii care și-au sfătuit copiii și-au zis mă, mergi la, să fii umplut de Duhul Sfânt. Fii foarte atent că s-ar putea să primești un duh rău. Și vin săracii oameni, cu mintea lor poluată în direcția aceasta, așteaptă să primească puterea lui Dumnezeu, dar mintea lor tot timpul le șoptește. Fii foarte atent, stai de gardă să nu fie cumva ceva care ar putea să te distrugă, care să fie ceva rău pentru tine. Încrede-te în Domnul. Crede că această promisiune este pentru tine. Al treilea lucru, încrede în Domnul. Dacă El este Dumnezeul tău, dacă El este Tatăl tău, pentru că relația dintre Dumnezeu și noi este asemenea relației dintre Tatăl și Fiul. Și dacă un Tată care suntem așa cum suntem noi, este aici un Tată perfect, aș vrea să le mâna sus. Este vreunul perfect? Nu. Dacă noi, când ne cer copiii noștri ceva să le dăm, și e bun pentru ei. Le dăm dacă într-adevăr le folosește și este bun. Și cuvântul Domnului spune, cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc va da lucruri bune, daruri bune celor ce îi le cer. Ai încredere în Dumnezeu, că dacă îi ceri o pâine, el nu-ți va da o piatră, spune evanghelistul. Ai încredere în Dumnezeu, când vii înaintea lui Dumnezeu, când te deschizi înaintea lui Dumnezeu și spui Doamne, vreau cercetarea ta. Te folosești de autonomia, de libertatea pe care Dumnezeu ți-a dat-o și tu ești cel care decizi să te deschizi înaintea lui Dumnezeu. Duhurile se dau la o parte când tu vii cu o inimă sinceră înaintea lui Dumnezeu și spun aici nu putem călca peste voi acestui om pentru că el vrea prezența lui Dumnezeu, vrea umplerea cu Duhul Sfânt, vrea cercetarea lui Dumnezeu, vină cu încredere înaintea lui Dumnezeu pentru că el este cel care te va binecuvânta și îți va da ceea ce ceri. Apoi... Vino ca un copil înaintea lui Dumnezeu. Dacă un copil vine la tatălui și îi cere, tatii, dăm apă, că vino în coci. Cere. Ce apă vrei? De bun, de băut. Da. Da? da? Cu toată plăcere. Cum? O iei așa? Fără să-i faci analiză? <laughs> mă Te încrezi în mine. Da. Sunt tatăl tău. Da. Nu trebuie să-i faci analiză. Dacă ți-o dau, crezi că-i bună. Ia bea! Adeseori, venim înaintea lui Dumnezeu îi cerem Duhul Sfânt, îi cerem umplerea cu Duhul Sfânt și Domnul ne întinde paharul și noi stăm la trei metri de el și stăm cu mâna întinsă și îi spunem, Doamne, dă-mi-l! Și Domnul se apropie de noi și noi ne îndepărtăm de el. Doamne, dă-mi-l! Dă-mi-l, Doamne! Dar Tu, în loc să mergi să iei paharul și să-l bei, E simplu, frații mei. E simplu. Noi le complicăm. Noi facem atâta de complicat lucrările lui Dumnezeu, încât de multe ori îi facem pe oameni să se sperie. Primul lucru, curățește-ți vasul. Crede că această promisiune este pentru tine. Încrede-te în Dumnezeu că El este Tatăl tău și îți dă lucruri bune dacă îi cere aceste lucruri. Pentru că trebuie să cer Duhul Sfânt. Dumnezeu știe că ai nevoie de El, dar așteaptă atitudinea ta să cer. Respectă atitudinea ta. Apoi, vină înaintea lui Dumnezeu ca un copil. Și în ultimul rând, dacă Dumnezeu te pune în râul Lui, mergi în râul acesta, așa cum am cântat, și în Lasă-te purtat voiul prezenței lui Dumnezeu. Care sunt obstacolele care ne opresc să fim umpluți cu Duhul Sfânt? Primul obstacol este frica. Frica pentru că suntem informați în mod negativ despre această lucrare. Apoi este o lucrare nouă și ne este frică de orice lucru nou. Ăștia suntem noi oamenii. Ce n-am experimentat, ce nu știm noi Pentru că totdeauna vrem să fim conduși de logică, de înțelegerea noastră Și nu-i rău lucrul acesta Dar în ce privește lucrarea lui Dumnezeu Lasă-te înaintea Domnului Ai încredere în Dumnezeu Că El te binecuvântează și primește binecuvântările lui Dumnezeu Îndepărtează frica din viața ta Și vină înaintea Domnului cu toată încrederea și cu toată credința Al doilea obstacol este lipsa credinței Nimic nu poți obține în relația cu Dumnezeu fără credință. așa e mântuirea, așa e lucrarea lui Dumnezeu. Totul se bazează pe credință. Credința este mobilul, conducta prin care Dumnezeu trimite binecuvântările lui spre viețile noastre. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți înaintea Domnului, spune Apostolul Pavel. Dacă vrei să înțelegi lucrul acesta, înainte înaintea Domnului și vei zice O, oh, Doamne, aș vrea să am o credință mare ca Domnul să lucreze. Știți ce se întâmplă? Credința crește în momentul în care tu citești cuvântul lui Dumnezeu. Credința crește în momentul în care tu asculti predici despre de care sunt date prin oamenii lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu și ea crește în inima ta. Citește, citește despre trezirile care au avut loc în ultimul timp. Deschide God Channel și uită-te la trezirea din Florida și vezi ce se întâmplă acolo. Că poate când a fost trezirea din Canada, Toronto Blessing, ai zis, apă poate vai și mar. Deși ai văzut rezultatele, dar uite te acum, în termenii actuali, cum lucrează Dumnezeu și îți vei da seama că Dumnezeu este Cel care vrea să aducă trezire nu numai în Statele Unite, nu numai în Florida, în de aici în România, în mijlocul nostru. Este nevoie de puterea Duhului Sfânt în biserici, ca bisericile să se ridice și să meargă pe străzi și să spună, o trecut vremea evanghelizării pe străzi, nu a trecut! În piețe trebuie să mergem să strigăm și să spunem Dumnezeu este viu, Iisus Hristos a înviat, trăiește! Nu te așteaptă arenele cu lei. Ai toată libertatea și tot nu mergi. O, Doamne, mobilizează-ne, toarnă din Duhul Tău peste noi. Un alt obstacol este Mândria. Nu-i la modă. Noi la modă să, să se uite oamenii la tine și să zică că ești piat în Duhul Sfânt. nu la modă. În biserici venim să fim confortabili, să nu fie muzica prea tare, să nu strige predicatorul prea tare, să cumva să mă scolec dacă cumva adorm. Să fie după placul meu, să nu spună despre păcat, să nu spună despre alte lucruri Frații mei, stimați creștini, ridicați-vă în picioare înaintea Domnului Și lăsați ca puterea lui Dumnezeu să vă mobilizeze Pentru că Dumnezeu este gata să sufle peste oasele moarte Și să-și ridice o armată de mărturie, de a Lui care vor fi împuterniciți de puterea Duhului Sfânt și vor duce mesajul Evangheliei fără frică, cu credință și fără să fie opriți de mândrie. Ăștia sunt gata să-L slujească pe Dumnezeu oriunde. Americanii au venit aici și vor merge pe străzi, vor merge în spitale, în orfelinate, vor, se vor apropia de oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, au cheltuit o sumă mare de bani să poată să ajungă aici? Cred că Dumnezeu îi va binecuvânta. Cred că Dumnezeu le va răsplăti. Apoi, un alt obstacol pe care eu l-am văzut în cursul pastorației este că noi vrem să controlăm și să înțelegem lucrarea lui Dumnezeu. Vrem noi să o controlăm. Cumintea noastră. Vreau să înțeleg ce se întâmplă. Înțeleptul Solomon spune, măcar că omul nu poate pătrunde de la început până la sfârșit lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a pus în inima omului gândul veșniciei. Măcar că noi, cu logica noastră, nu înțelegem. Doamne, ce se întâmplă atunci? Ce se întâmplă? Știm că Duhul Sfânt este o persoană, Duhul Sfânt ar trebui să se manifeste ca o persoană, dar în momentul în care stau în prezența ta și doresc umplerea cu Duhul Sfânt, se întâmplă ceva extraordinar. Frații mei, eu am experimentat lucrul acesta. Eram de 13 ani, părinții mei mi-au spus să nu cumva să te duci la rugăciune. Și erau penticostali. Să nu, ești mic, ești copil, lasă-te lucrurile astea pe când ei fi mare. Și după un meci de fotbal, transpirați, miroseam așa o oră jumate de fotbal, așa, cum trag tinerii, la 13 ani. Mi-a chemat cineva și a zis, hai la rugăciune, hai la rugăciune. Necazul e că am uitat ce mi-au spus părinții Ce m-am dus. ne am dus, eram la distanță de casa părintească, am zis, nu să știe ei. Și când m-am pus pe genunchi, Prezența lui Dumnezeu a fost ceva extraordinar. A urmat ceva pe care nu pot să vă descriu, dar știu că am ajuns acasă după câteva zile și am încercat să vorbesc cu mama mea și nu m-am înțeles cu ea. Și a început să, să plângă și a zis, ce s-a întâmplat cu tine? Nu mă înțelegea. Eu vroiam să-i comunic și nu puteam să-i comunic în limba română. Frații mei, Dumnezeu are metodele Lui. Am convingerea că Dumnezeu vrea să repete Rusalie. Am convingerea că Dumnezeu are aici oameni pe care vrea să-i activeze, potențialul lor să fie activat. Vrea Dumnezeu să lucreze cu puterea Lui în viețile noastre, să ridice o armată de tineri care îl vor sluji pe Dumnezeu fără frică, cu multă credință, oameni care sunt gata să lase ca Dumnezeu să-și facă lucrarea în viața lor. Și atunci să vedeți voi cum va arăta Arabia. Și atunci să vedeți voi cum îl vor lăuda oamenii pe Dumnezeu cum ne vom strânge în stadioane, cum ne vom strânge pe străzi, vom avea marșuri în care oamenii vor veni din blocuri, din apartamente și vor cere rugăciune și acolo pe străzi vor fi vindecați pentru că oamenii lui Dumnezeu trebuie să aibă această putere. Cine va crede, va face lucrurile pe care le-a făcut Iisus, Bamaima. Frații mei, creștinismul nu e o poveste, e o realitate pe care noi vrem să o trăim. Cum putem să ne întărim chemarea alături de a fi plin de Duhul Sfânt? În ultimul punct, fii credincios lui Dumnezeu. Tit, capitolul 2, versetul 10. Totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie. A fi creștin nu înseamnă a fi șmeacher. A fi creștin înseamnă să fii serios. Ceea ce spune Dumnezeu, să aplici, să faci. Și prin asta vei dovedi că ești un ucenic al lui Isus Hristos. Și apoi să persiști, să nu faci din când în când. A, apoi când am fost o tânăr, nu știți voi cât de mult mă rugam Domnului. Bine ai făcut, dar continuă și când ești mai în vârstă. Continuă și când intri în probleme și ai situații. Fii credincios, pentru că cuvântul Domnului ne spune în Apocalipsa 17 cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el vor birui. Vrei să biruiești? Vrei să fii un om mai bun, un creștin mai bun, un tată mai bun, un soț mai bun? Vrei lucrul acesta? Vino înaintea lui Dumnezeu. Ce spunei, domnului, Doamne, am nevoie de cercetare. Am nevoie de umplerea ta. Doamne, vreau să-mi întăresc chemarea și alegerea. Vreau să răspund chemării tale, Doamne, cu toată seriozitatea. Vreau să fiu ucenic al tău, Doamne. Vreau să fiu umplut cu Duhul Sfânt. Vreau să-ți fiu credincioși ție. Și dacă Dumnezeu va auzi aceste cuvinte din inima ta, astăzi, înainte de a pleca din locul acesta, va turna din vinul său cel nou în burduful inimii tale. Și va începe să lucreze așa cum a început cu Petru. Oamenii din familia ta vor rămâne mira și vor zice, mă, ce s-a întâmplat cu el? Că nu mai glumește, că e serios, începe să postească, începe să, să se roage, citește Biblia în fiecare dimineață, îl văd că vorbește cu Dumnezeu, îl văd că în camera lui se închină înaintea Domnului, îl aud că vorbește lucruri pe care nu le înțeleg. Ce se întâmplă cu el? îl dinamizează Domnul, pregătește Domnul pentru lucrarea și chemarea pe care o are. Pentru că este important să fii pregătit pentru această chemare. E timpul să stai înaintea lui Dumnezeu. E timpul să stai de vorbă cu Dumnezeu. E timpul să vii cu toată sinceritatea înaintea Domnului și să spui, Doamne, ăsta sunt, am nevoie de puterea Ta, Domn. Vreau să mă căsătoresc, Doamne. Vreau să mă căsătoresc, Doamne, și am nevoie de călăuzirea Ta, pentru că nu vreau să-mi iau unul sau una care să-mi distrugă viața. Vreau călăuzirea Ta, Doamne, și dacă până aici m-am păstrat curat, vreau atingerea Ta supranaturală. Doamne, intervine Tu în viața mea. Doamne, vreau să-mi aleg o profesiune. Vreau, am terminat clasa 12-a și vreau să mă duc la facultate. Doamne, am nevoie de călăuzirea Ta. Isus Hristos a spus, vă trimit un consilier, Duhul Sfânt. Și dacă vrei să-L ai în plinătate, să-I poți pune orice întrebare pe care tu vrei, apropie-te de Dumnezeu. cere în această dimineață, Doamne, vreau umplerea Ta, vreau cercetarea Ta, vreau să lucrez în viața mea. Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să intrăm în această rugăciune înaintea Domnului și să-i spunem lui ceea ce ne apasă pe inimă, să ne deschidem inima înaintea lui Dumnezeu, să-i spunem Domnului, Doamne, curățeaște-o Tu, Doamne, pentru că vreau ca marți să Te atingi de mine, vreau să mă umpli cu putere. Doamne, nici nu vreau să aștept până marți, vreau în... Orile care urmează să mă duc acasă și să experimentez cercetarea ta. Vreau acum atingerea ta. Haideți să ne închinăm Domnului și să cerem această putere peste viețile noastre.